Книга Ісуса Навина Розділ перший Після смерті Мойсея, Господнього раба, Господь сказав Ісусові Навинові, синові Нуна, слузі Мойсея, Мойсей, слуга мій, помер. Тож устань, Перейди цей Йордан, ти і увесь цей народ у землю, що я дам її синам Ізраїля. Усяке місце, де ступите підошвою ноги вашої, я дам вам, як сказав був Мойсеєві. Від пустині до цього Ливану і від великої ріки, ріки Ефрату, уся земля хетицька аж до великого моря на захід сонця, «Буде вашим краєм. Ніхто не встоїть перед тобою, поки віку твого. Як був я з Мойсеєм, так буду з тобою. Я не полишу тебе і не покину. Будь мужнім і хоробрим, ти бо маєш передати цьому народові в посілість землю, про яку я клявся їхнім батькам, що дам їм». Лише будь мужнім і вельми хоробрим, щоб достоменно чинити за законом, як наказав тобі Мойсей, слуга мій. Не звертай від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб тобі щастило в кожній твоїй справі. Нехай книга цього закону ніколи від твоїх уст не віддалиться і розважатимеш над нею день і ніч, щоб пильно виконати все, що в ній написано. Тоді бо матимеш успіх у твоїх справах, і тоді буде тобі щастити. Отож, наказую тобі, будь мужнім і хоробрим, не лякайся і не падай духом, бо Господь, Бог твій, з тобою, куди б ти не подався». І повелів Ісус начальникам народу, перейдіть посеред народу і накажіть народові, заготуйте собі живності, бо через три дні ви перейдете через оцей Йордан, щоб увійти і зайняти землю, що Господь Бог ваш дає вам у посілість. До Ровимлян же та гадієв та до півколіна Манасіан Ісус промовив, Спогадайте слово, що вам заповідав Мойсей, слуга Господній, коли сказав Господь, Бог ваш дав вам спокій і дав вам цю землю Жінки ваші, діти ваші і ваша скотина Зостануться в землі, що Мойсей дав вам по цім боці Йордану Ви ж усі боєздатні люди виступите збройно на чолі з братами вашими І допоможете їм аж поки Господь не дасть спокою вашим братам, як і вам, і вони теж не заволодіють землею, що Господь, Бог ваш, дасть їм. Тоді повернетесь собі у вашу спадкоємну землю і володітимете нею, у землю, що Мойсей, раб Господній, дав вам по цім боці Йордану, на схід сонця». І відповіли вони Ісусові, «Усе, що повелів ти нам, зробимо, і куди б ти нас не післав, підемо. Так, як слухалися ми в усьому Мойсея, так слухатимемо і тебе, аби тільки Господь, Бог твій, був з тобою, як був з Мойсеєм. Кожний, хто ставатиме супроти твоєму повелінню і не слухатиметься твого наказу в усьому, Буде покараний смертю, будь тільки мужнім і хоробрим.